«Хто тебе навчив такої пісні?» – запитав я, підійшовши до копачів. Співали, я й перехопив. Співка набив тютюновою перетрухою люльку, сів на держак лопати, перекинувши її через яму. Колись мій дід наказували перед тим, як копати, цілувати землю. Признака в тому така – якщо поцілуєш, то можеш викопати скарб. І якось вже на старості літ Бог їх винагородив, видобили казан з золотом. Але що дурний, свят-свят про небіжчиків так не годиться казати, що дурний може вчинити з золотом? Пропити. Спився дід на ніщо і вмер у ямі, яку копав іншому. То я оце напучую, Андруся, аби цілував землицю, а він ні в'яку силу. Даремно впираєшся, хлопче. «На місці вашого діда я б золото пустив у діло», – вищирився Андрусь. «У яке?» – питаю я. Ого, я б скупив усі поля в колобродах і став паном. А далі? Ну що далі? мовив Андрусь трохи розгублено. Далі їв би три рази на день холоці, душеночки, пив би ром з медом, мав на щовечір файну дівку. Ого, співка ще хотів щось сказати, коли Лопата його б щось заскриготала, і з глини надвиважився присадкувати десятилітровий казан, закрукований. Облитим смолою дерев'яним чопом Не встиг співка отямитися від здивування Як Андрусь, зробивши круглі очі Опукою скотився в яму Схопив обома руками казан І, висадивши його з протилежного боку Чкурнув зі знахідкою вглиб цвинтаря Співка в нестямі зарепетував «Стій, сучий сину, стій, то я викопав!» Андрусь біг вниз до села Співка, важко тиріпаючись, біг за ним, і тут казан впав з Андрусевих рук. Рокодившись кілька метрів, ударився об чорний оскал каменюки і розбився. Уцілів лише людський череп величиною з півлітрове горнятко. Андрусі співка стали над черепом, як у копанні. Потім співка для більшої певненості оглянув осколки казана і надщемлений камінь. «Чого на світі не буває?» – сказав він, і проткнувши затичкою люльку, набив її знову перетрухою. «А ця голова друбана», – сказав Андрусь, – «чого б її інакше захоронювали в казані? Може, її відсікли в татарське нашестя? Тіло пішло з Дністром або згоріло, а череп поховали». «Цілком може бути», – спокійно погодився співка, потягуючи люльку. «Скільки ти голів пішло за татарщиною, польщею, московщиною, а ти моторний!» Мовив він трохи згодом, звертаючись до Андруся. «Шпарки, бестія!» «Хи-хи!» – засміявся Андрусь. «Ви наклали б на себе руки, якби я втік з золотом!» «Чогось довго не несуть мерця, Співка з піздолоні зиркнув на село. «Перенесуть! Нікуди він не дінеться!» – запевнив Андрусь. Нарешті з вулиці виповз затиканий корогвами язик процесії. В супереч звичаєві труну везли під водою, бо Ковальчук вмер неприродною смертю і не заслужив такої пошани, щоб тіло несли до могили. У першому ряді процесії вся в чорному йшла Марина. На фронті мені самому доводилося закуповувати вбитих, та це робилося мовчазній, запеченій болем скорботі за тих, хто на черзі. А Ковальчука ховали поспіхом, машинально, перешіптуючись. Лунко загримав молоток по труні. Гриміт пройшовся по юрбі з хлипуваннями. В цьому останньому гримоті є щось таке таємниче і маркітне, як в крику новонародженого. «Не його жаль», – зітхнула Марина. Жаль того, що він і міг бути добрим. Зверху хляпає змішана з вапном глина. Я дивлюся на павутину балок і кроків на сітку лад, за якою чисте блакитне небо. Якби сьогодні вийшов мельник, з боку Дністра вже можна було б бити драниці. Звечора мельник просив мене зачинити до льоху начиння, аби не нестися з ним уранці, а наступного ранку прибігла його жінка. Не ночував вдома, не повернувся.